...till så mycket sämre en podcast om absolut ingenting. Avsnitt tre. Jag heter Lucas Jones, med mig som alltid är ...min gode, gode, gode vän. Rasmus Eurotun. Så heter du. Hur är det läget då? Ja, det är bra. Jag ska bara rätta det. lite så här. jag säger Det är vårt tredje avsnitt, men det heter officiellt avsnitt två. Det måste vi tänka på. Ah. Men i alla fall, det var en bra inledning ändå, tycker jag. Ah. Det är, <laughs> ah, ja. det är viktigt, men som ett tal. för jag. Ja, det var det rätt i. Avsnitt två. Vi väntar mycket. Vi ser så här. Det är avsnitt tre, men episod två. Exakt. Okej, okay, vi kör på det. Vi kör, vi kör på det. Ja, jo, med mig. Hör du det, det här med mig? Jo, det är bra. Berätta. Det är hur bra? då. Varför är det bra. Det är typ så här, om en, på en skala 1-356 ja. så är det typ 350. För jag är lite förkyld, lite ont i halsen. Ja, ja, ja Så att eh, det dras ner lite Men eh, annars är det faktiskt Prima ballerina Varför är det Prima ballerina? Varför? ja Solen skiner Ja det gör den Det gör den verkligen ja Det är ju fan eh, Vår på gång här Det är helt underbart ja eh, Jag har gjort, om, eller gjort såklart min hemtenta Ska snart börja plugga på tentan som jag har på fredag Okej. Okay. Som jag ändå känner mig ganska positiv till och uh, ja oh, yeah. mm. Allt är liksom bara rullat på klickar. Vad sa du? Allt bara klickar Hur är det med dig? Du verkar vara glad. Ja det måste fan vara solen alltså. det är... bara... Fan hur mycket den hjälper Någon mot depression liksom. Inte för att jag är lite merad men du vet vad jag menar Ja jag förstår <laughs> Faktiskt um... Nej jag um... Jag har ju haft en liten sån här Hemmasittarperiod nu Ni har inte gjort någonting och I stort sett hela veckan ja, Det är ju inte, inte jättekul eh, Det är klart att det är skönt Men eh, Ja, med tanke på att all, Det är liksom och det, här, det är ju inte bara min eh, umgängeskrets Men eh, det känns som att hela Lund Det är typ tomt på, på folk Det är tomt på folk är I mean, ja, faktiskt ja. mm. Jag var ju där igår och på ham Eller inte hamn, bara ska jag Eh, och jag Gida drog med mig med ett, ett gäng då. Eh, ja. Men då Visst var det under en först det var ju ändå en uh, Torsdag va? I, ja exakt Det var, ja. det var ändå jättetomt på folk alltså. Ja det är det. Med. Det är ju för att alla är liksom Alla studenter är ju hemma I Stockholm och vad ni vet är. Och liksom ja. Men till, till och med en, en, alla är Det är ju hemma i Ja nu är ju det ju kyrkot. Och, <skratt> <skratt> och ja, vad fan heter det? Vånga också. Bland annat. Vånga? Uh, jo, tv. Nej, <skratt> <skratt> Vånga är nice. Um, du ja, den, nu, fast nu börjar jag komma tillbaka känns det som i alla fall. Så det är ganska skönt. Ja, ja. men rutinerna börjar snart sakta ja. eller säkert komma tillbaka. Mm. Och sen, sen har det ju faktiskt varit lite nedåt hela dagarna. Jag tror, det beror på Eh, och det här är lite konstigt, men om du, du jag tror det beror på eh, att jag fick mitt eh, nollningsschema Jag fick mitt mit nollningsschema, ja. mit nollningsschema Vad ja. vi jag insåg att fan jag kommer ta pengar till allt det här För det är liksom, ja det är utgång och aktiviteter i tre veckor I tre veckor? Du är ju sjukt Alltså på vår skola hade vi bara två veckor och jag tyckte det var avsmjuka. Men berätta lite om det. Eh, vilka datum. Okej. Okay. Måndag den 16 januari. Fika med Lupef. Jag har glömt vad Lupef är för någonting. Jag borde veta det. Det är typ lite inte blunsut på liten äcklig vända. Okej. bla. bla Tisdag den 17. Samling klockan 17.00 på Eden för inledning i Fandegrupper. Därefter före fester i respektive Fandegrupper. Och sedan utgång på nation med överraskning. 18.00. Egen aktivitet i Fandegrupper den 20.00. Före i Fandegrupper ska den utgång på Hallandsnation. Fredag, lördag den 21.00. Utgång på Sydsgånska Ja, du märker att det är liksom... Måndag 23.00, den två dagars paus. Nåvist föredrag på kf Två dagar senare, pool, pub på Samvetet som är samhällsvetarkåret på det här. Ja. Två dagar senare efter bil för i grupper och sedan tema-stippning på helsinkrona nation. Ända efter det egen aktivitet. Midnatt-turnering på IOS-hallen den 30, -ånden. jag vet inte vad det är men det låter intressant. Äh, Middagen på upp på Värmåns den första. Äh, utgång på Örsköta den andra. Och sedan, sist men inte minst, Eh, sittning på en självklaration den 4 februari, sen är det klart. Shit. Jag kommer dö av alkoholförgiftning och jag vet inte vad. Jag läste någonting om alk alkoholförgiftning på SystemBrogs app till iPhone faktiskt. Vad står du där? Jo, eh, jag ska ta fram det och läsa det. är rätt roligt faktiskt. Ja, gör ja, det. Kan man räkna ungefär vilka promilar man själv har varit uppe i liksom. Jag gör, man, gör man ett litet test? Eller? Nej, nej alltså det är bara liksom så info typ, Vad händer i hjärnan då man dricker alkohol? Aha. Så, det, så här påverkas beteendet 0,2 promille Värmekänsla Avspänning, du blir glad och pigg Din självkritik minskar Du känner dig allmänt väl tillmod Precision och reaktionshastighet Börjar försämras 0,5 promille Mm. Upprymdhet, hämningar minskar Ännu sämre reaktionshastighet och precision och Omdöme och förmåga att ta in information försämras Forskning visar sig att det välbefinnande Det välbefinnande som alkohol ger Genom frisättning av dopamin och endorfiner, Är som störst innan du överstiger 0,55 promille okay. sen, sen börjar de jobbiga grejerna här 0,8 promille, dubbla högljudd Överdrivna rörelser, långsamma reflexer Sämre koordination Sämre synförmåga Överriven självsäkerhet Och tydlig alkoholdoft När du säger allt det här så kommer det lite bilsken av mina ögon Ja exakt, man ser sig själv liksom, ah, Då kan man ja. vara uppe i så mycket 1,0 på min. Sludrig tal Svårt att gå stödigt Försämrad muskelkontroll Svårt att kontrollera känslor när jag säger svårt att kontrollera känslor så tänker jag bara på AB-festen. Kommer du, kommer du ihåg den? att du, Ja, du vet. I VÄ? Ja. På den, vad den heter, jag kommer inte ihåg. Äh, ringelund? Jag du, ja, Ringelund. Då tänker jag bara på den. När jag säger svårt att kontrollera känslor. Tänker du bara på mig då? Nej, jag tänker på den festen. Jaha. Ja, okej. Okay. 1,5 på promille. Ragglande gång. bort. Du kan bli aggressiv eller börja gråta. Och eventuellt kräkas. Ja. Inflyttningsfesten tror jag låg där runt. 1,5? <skratt> ja. Oh, Jävlar. Ja, det, det, ja okay. det var inget gjorde du alldeles säkert. <skratt> jag ragglade. Jag hade bort. Jag blev ganska aggressiv Typ när jag gick förbi dem. Ja, och muckade med jäkla... <skratt> Ja. Och jag kräktes. Det gör du. Ja. 2,0 promille. Du har svårt att gå upprätt. Dubbelseende. Jag har aldrig nått riktigt upprätt. Jag har nog inte heller varit uppe i så mycket faktiskt. 3,0 promille. Du uppfattar inte vad som händer. Nej, det Vad som händer? Nej jag tror det är typ när man ligger i en koma på golvet liksom. <laughs> nej nej det är 4,0 promille. Medvetslöshet, mycket långsam andning. <laughs> stor risk för dödlig alkoholfiften. Fy <laughs> <laughs> Det ska vi nå någon <laughs> gång. Ja, typ, så, nej. <laughs> typ, Världsmästaren är ni, liksom. Så här som hade haft mest promilla i blodet var väl typ, jag vet inte vilken promille han hade. Men det var ju typ att han, att han inte fick ta med sig vodka Alltså genom tullen Alltså när han skulle flyga Så han dricker upp hela liksom I ett svep eller vad som det var så... ja, ja, Jag har ju sett en video på en finne Han bara dricker, jag tror det är antingen 50 eller 70 Halsar den Och så bara säger så såhär Hyve Fifa, vad äckligt Så jävla nice mm -hmm. Jag älskar rösten Och bara justar tills såhär Hyve Hyve men det är ju så talande för mig att jag på så här äckeldristningar bara för att höra liksom höra där alkohol det är ju som, som igår när eh uh... ja yeah. oj vi lite så här paus där Det kan bli vår första så här grej för klippa bort tror jag ja, eh vi ska stäna så här lite <laughs> Då förstår jag. Så jag känns bara en bad. Det är ingen bild av att jag in, Nej. Det är kommit jättekul för dig när du lyssnar på det här sen. Ja, ja. Jag har rätt hjärtväggen. Jag har bara lagat på mig, så att fabriken. Vi ska vi lyssna på det här senare. Vi säger hej till dig. Ja, lite så här. Ja. Jag var lite tyst. Jag visste inte hur du skulle förhålla mig, men det här blir nice. Vi blir... med. En... Ja, verkligen. Känslan känsla det Skit vad det? vi kanske ändra beskrivningen så här. så mycket sämre än podcast där allt kan hända. Ja. <skratt> verkligen. Det... <skratt> mm. var, nej. Ähm... Alkohol. Du drack igår. För min läsdare. Ja, äh, hon talade om min hyns. Det jag skulle säga är att äh, han berättade om, om, om hans ungdom igår. När han... Det äh, länge sedan. Äh, mm. <här> <här> <här> äh, han, jo, han berättade om att han var på språkresa i England när han var, äh, var 16 tror jag. Och, och att de hela den sommaren hade druckit rom- och apelsinjuice. Men då fick jag lite samma så här äckelkänsla på något sätt. han var vidrig jag tänker på äcklig tänker på alkohol Då tänker jag på när du hade en vattenflaska på delians västor <skratt> ja ah, varje heksblanding så här. <skratt> en salig lite det. en salig blandning av whisky och kontrå äh, kontroll, Vad fan var ja ja Martini och gin. Allt och, ja alltså in. <skratt> <skratt> ja på det var gil, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja och andra människor. Vi skulle egentligen ha en gäst i programmet då, Ja, det skulle vi. Men då, det gick inte. Nej, det, är in, det gick inte med någon av dem. Förhindra för båda två. Det är ja. tråkigt, men sant. Mm, vi får ta det nästa gång, tänkte jag. Tänker. Ja. Men, mm. på ta de andra människor igen. Ja. Vi har faktiskt fått ett, ett litet e-mail. Ja, då ville vi ville läsa upp det. Ska vi läsa upp det? Ja du får läsa upp för jag har inte det framför mig så. Nej men du fixar jag det Ja det är bra du läser det. Mm. Hej, jag är en pojke på 19 år med en fråga Kring vad ni tycker är ett rimligt nyårslöfte mm. Funderar nämligen på att lova mig själv Och gud ett oris Är tacksam för svar även efter nyår Om programmet spelar sin då. Med vänliga hälsningar Ett av er största fans Inom fantes inte fysiskt Hihihi -hi -hi. mm. Ja, ett av våra största fans. Det, det är ju en väldigt så här rolig, rolig sak att försöka lova att leva i celibat. Det är en stor sak att lova. Ja, det tycker jag också. Frågan är om det är rimligt att göra det. Att leva i celibat? Nej, att lova det i alla fall. Att lova att leva i celibat? Ja, alltså är det ett bra nyårslut? Mm, ja, det beror ju på vad man vill ha i... i alltså, jag känner, för in. mig jag hade jag aldrig låtit det. Nej, jag det. tycker det är konstigt, men... Okej, okay, alltså, jag, jag hade nog inte behövt lova det, för jag lärde leva i celibat ändå större delen av året. Ja. Mm. Um, mm. uh, men... <laughs> uh, oh, Anders kommer skatta väldigt mycket åt det där. Um, nej, men... Okej. Okay. Vad finns det för anledningar till att man lovar sig själv okej okay, jag ska inte knulla på det ett helt år. Vad finns det? Varför gör man det? Okay. Det, det kan ju vara... vara att någon har blivit sårad. Mm. mm. Ja, eller kärleksmässigt så jag. Och... Det nu ska jag, nu ska jag fans Ja, precis. Uh, och det kan ju också vara så att man har knullat runt så jävla mycket sen alltså förra året. Man kan ha fått... och liksom man byggt upp ett rykte som en, en lösaktig typ då så tänker man så här, nej i år ska jag fan inte knulla någonting. Mm. Typ. Mm. Eller så det Kan det? Exakt, exakt. Man har fått en könssjukdom Fast eller uh, in. Ja, <laughs> ja, men. Men tycker du, eh, vad va, ska vi råda eh, Ett av våra största fans inte fysiskt. Hi hi hi. Eh, ett av våra... <laughs> Tycker vi det är rimligt att vi i celibat i ett år. Mm. Mm. Det är lite så alltså, han ju... att han skriver Gud, är han religiös? Eller om det nu är en kille Eller tjej, det vet jag inte Men mm. mm. äh, Frågan är om det är en kille eller <coughs> Är det religiös tjej eller kille? Äh, ja. Man får ju ja, jag... på den religiösa Aspekten också liksom. Jo, jag vet inte riktigt Han gör ju inte någon, någon tjänst Kanske, om han Alltså det... Hans celebrat är liksom inte till någons värde. på något sätt. Eller det kan ju vara så att han kanske är jättegads i sängen. Typ, ja, Eller så kanske det är så att han, han har HIV. Och han springer ja, inte det då. Då är det ju allas, allas bästa att han inte att, att, att han ingår, mm. ingår mm. celebrat. Men kan det kan ju är... väl ändå vara att man lovar sig själv något. Man ska förbättra sig själv på något sätt. Att ja. påverka andra, det är väl upp till var och en. Ja, men alltså jag säger att om, om en sån grej involverar ju faktiskt andra. Mm. Alltså, i, alltså, så vidare inte mer att han inte ska rynka med liksom att han inte ska sex med sig själv. Oj, det kommer vara intressant. Kommer mm. han klara ett helt år utan det? Eller hon. Ja, eller den hon. ja, ja. det ja. mera heter det då man ska säga ett fina ord. Jag vet inte faktiskt. <kör> det är det finns ju inget fint ord till, till det vi gör heller ju, egentligen. Det är ju masturbera som passar in på ska eller onanera. ner det onan låter lite mer... Um, vad ska man säga? För masturbera låter mer tekniskt på något sätt. Men ner liksom låter lite mer... Uh, enkelt. Ja, in, ja det kanske inte är enkelt. Men du vet... Uh, <laughs> sexuell på något sätt. Sexual. Jag vet inte. Det är alltid jag som har haft den uppfattningen. Ja... Eh, så ja, jag hade rådigt eh, vårt största fan, fast inte fysiskt. Hi -hi -hi. Eh, jag hade rådigt dig att eh, tänka över det. Och om du hittar mer fördelar än nackdelar med att vara celibat, då kan du vara celibat. Ja, faktiskt. Alltså det känns som att det är upp till var... Våra... Vi ska ju inte sitta här och säga att du inte ska leva i celibat. Nej. Naja. Personligen så hade jag ju inte gjort det. Jag hade ju inte klarat jag hade ju inte heller gjort det, men mest bara för att liksom du vet begränsa mig själv. Ja, exakt. Du, om, om, om den här tillgängliga tjejen är på en fest och träffar en tjej som allting klickar direkt med. Och hon bara, fan vad jag vill just nu. det då ja, är det är ju jobbigt löft, löfte. Vill exakt. man då bryta ett nyårslöft? Precis, då är det kanske bättre att ha aldrig gjort löfte från första början. Exakt, det gäller att tänka efter både för- och nackdelar innan man bestämmer sig. Mm. Så jag hoppas detta är ett bra svar till dig. Ett av våra största fans, inte fysiskt. Hi, hi, hi. Eh, och så om ni inte är det så får du komma med, med ett svar på det. Eller så får du fråga någonting annat. Ja. Du är trevlig att vi har fått i alla fall ett mail. Vi är en början i alla fall. Vi vill ha fler. Ja, ja. Så mycket sannolikt är det som gäller i så fall. Vilka tankar, analyser, inte förberedelser jag den här. Något litet så Ja. ja, det kan ju vara typ ett kärleksbrev. Eller... Ja, ni kan säga mycket ni hatar oss eller gillar oss. eller allt Det finns inte så mycket mellan men ni vet mer. Vet du vad du pratar om nu? Nej. Jag vill prata om Facebook. Facebook? Ja. Ett nytt fenomen har jag hört. Ja, i vissa <laughs> länder kanske. I Typsaar i Kongo Kinshasa. Ja, precis. Premiär av Facebook där. Nej, anledningen till att jag vill prata om Facebook är för att jag igår lyssnade på eh, Kyls på Fredags podcast som är väldigt, väldigt bra. Som alla brukar på. Mm. Eh, och där pratar de då om det här lilla, lilla fenomenet som jag har på att här, liksom att med Facebook och med, med Twitter för delen, att folk skriver saker som inte riktigt sanna bara för att få mer eh, likes. för jag vad jag menar? Ja. Mm. Det är liksom så här och det är bara att skapa liksom ett alternativt universum. Där allting som händer inte är det som händer egentligen. Och jag tycker att... Det, så att tänk på det här, Det är så vitt det är ju så man gör. Alltså om jag, ska, om jag, om jag sitter så här... Okej, okay, eh, jag sitter på bussen. Och så ser jag en ulle person. Så, så tänker jag fan, kan jag beskriva den här? Men så tänker jag samtidigt... Om jag ska skriva om den här personen. Så kommer det bara vara ett visst antal människor som gillar. För det är bara ett visst antal människor som kommer fatta. Mm. Och då skriver man ju hellre liksom så här typ... Uh, mm. Ja, men du vet De här, som, som uh, vår kära vän Jacob Klimt har ju sa en gång uh, Han sa att Det finns ju Ett, liksom, det finns ju ett, ett andel likes Som är liksom så här De är jätteenkla, du vet som körkortet är ett klassiskt exempel Du yeah. får jättemånga likes Eller liksom uh, Ändrad relationsstatus så... Ja, exakt Såna liksom Det finns en mall som alla vet hur den funkar i det här laget. Jag tycker bara det är så sjukt intressant. Liksom. Jag undrar liksom, om, om det är fler än jag som tänker på hur de ska skriva saltpotering. Liksom. Om de liksom, faktiskt inser att de förvrider sanningen. Mm. För det är ju fått mig Ska du då skriva saltpotering överhuvudtaget? Eh, nu efter nyår i alla fall. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Nej, Äh. Sitter och bli skratta där. Jag Ja, det är igenom dörren. Uh, ja, men för liksom för Ja, det är inte ett nyårsläfte Det är mer en baktang liksom. ja, ja, så du ska uh, inte skriva statsuppdateringen länge Så jag hade ju liksom så här Jag kom ihop en nyårsafton niårs, uh, På dagen Så låg jag hela enheten Och så tänkte jag fan uh, Jag, jag borde i fan Tromphaus Som filmade sig hur det känns det var ju andra anledningar också som jag inte riktigt tänkte typ här mystiskt men det tycker jag att säga att jag hade en planen. och jag lyckades inte ens få bort det i en halv dag oh, ja. och det är liksom det gör ju mig det är en nycklare att jag sitter här och kritiserar hur alla skriver på Facebook men att jag ändå liksom inte kan ja, jag kan ta mig borta från det liksom. Ja, det är faktiskt rättigt. så det är väldigt säkert. intressant. Ja. ja, jag och min flickvän hade ju en tävling i sommars. Ja. Eh, om vem som kunde klara sig utan Facebook längst ja. och jag klarar nio dagar nio dagar? jag undrar alltså jag... och då var det liksom så här, nej, nej jag, jag måste varje kväll så att man säger, vad är det som händer på Facebook? <tryck> typ alltså ja, jag hade ju alltså att jag inte klarade det var ju, det var ju inte för att jag inte det var inte för att jag saknade liksom alla stadsbeter vad är det jag missar nu? för min del var det väldigt specifik ja ingen det det här det kanske inte vore så bra mm. nej jag vet inte vad vi skiter i det tack för att du sa det ja det var ja så det mycket på det det sistone. liksom hur, hur sånt fungerar eh, Människor liksom... människor fungerar det är ganska så här, psykologiskt mentalt man kan liksom så mm. söka läsa sig till exempel en uppdatering nu som jag har fått städat bilen i kylen och nu på besök hos få mamma och morfar skriver en person som är vän till mig på Facebook. <hör> och jag liksom... Söker hon likes där bara? Det är exakt sådana som får mig att tänka att arkeologer i framtiden kommer så mycket, alltså de, de kommer ha så sjukt mycket med material du på än vad vi har mm. jag, mm. till våra liksom måste säga För vi Särskilt med från Facebook så vi dokumenterar ju liksom allting varje dag mm. där i en väldigt stor utsträckning. Liksom. och du då, då kan jag tycka liksom kommer det här var kvar liksom sex år kommer folk läsa det och tänka vad fan sysslar de med? liksom. Ja det känns faktiskt lite så. Mm. För vi, alltså motsvarigheten är att vi har det vi hittar dagböcker liksom lite här och där typ Anne Frank's Diary. Mm. Ja lite sån, här, alltså, alltså en dokumentation som på något sätt liksom lite av av en vara liksom. Mm. Alltså ingen stor vara liksom. det är bara en vanlig människa som liksom, vara så här, Men det, det måste ju ändå vara intressant för någon liksom hundra år senare att läsa liksom här. För det måste vara så annorlunda mot vår vara liksom. Och det kan ju tycka är hjärtligt intressant om, all, om liksom, all den här datan som kommer från Facebook, om den är kvar om så här hundra år. Mm. Mm. Ariana? Du har en intressant tanke, Alikas. Ja, jag vet. Det är ju bara lapparkrall egentligen. Det är bara så jag tänker. Det är liksom... Ja, jag försöker bara vara snäll och säga att du har kundit. Du nickar men din inisning tänker du fan att han? Alltså, jag lyssnar inte. Sånt på Facebook som bara... Ja, jag vet inte fan. Nej, men det är sånt jag tänker på. Sådana små saker som inte har någon som helst betydelse. faktiskt. Och sen de stora sakerna har jag liksom ingen åsikt om. Det är liksom bara... Typ amerikanska presidentvalet nu liksom med republikanerna. Är det den ja men ja, skönt att inte bara jag som är efter på det. Men då när, alltså ska de välja en ny president i år? Äh, nej, det är en näst... är det bara en kandidat men. Nej, vänta det, fan, det var väl någon lotta som bara man blev vald. Det var inte för för, för så. är det i, i år som de ska välja en ny patient. Men var det typ där i när Jag vet inte. Shit, jag kan inte säga att det kommer att så mycket skit. Skitsamma, men bryr jag egentligen? säga. Inte jag. Vi vet ju de två som lyssnar. <laughs> Fast det är, jag. Jag vet inte om det är för dig, men jag fick ganska mycket respons efter... Vad heter det? Efter förra avsnittet. Ja, jag fick något av någon nära kompis faktiskt som... Jag lite och nämnde någonting vi hade sagt och sa att vi så att vi var roliga Jaha, För min del var det ju liksom tvärtom. typ <går> kommer jag ihåg på, på um, eh, nyårsafton nj var det så här. Alla var jag lyssnade på podcasten. Jag bara, jaha. Okej, okay, visst var det dåligt? Och de bara, ja. <går> så det är mer som en själv, självförståndsmekanism. Liksom. Ja, okay. Typ att börja negativt och så liksom, kan inte de säga något mer negativt än det. Men det kunde vi ju <gör> De bara höll med och bara, du? I för var sen var väldigt snäll och sa att vi var bra Så upp till honom Hanlade Men Typ mm. yeah. Ungefär så säger jag till dina kompisar <hör> <gör> <hör> <gör> oh, Vänta bara, säger jag Bara vänta <hör> Ni ska få se Jaha, <hör> eh, jag har några planer närmaste tiden jag. Nej, alltså jag... Utom, eh... Nej, men... Nej, det är väl uh... slutända på Jöken den 14, två dagar senare, så börjar Polkan och Nullingen. Där har vi det gått igenom och sen efter Nullingen... Ja, efter Nullingen ska jag till Norge. Till Norge? Jag ska du Norge? Vem ska du upp till där eller du ska hänga med någon upp. Du ska hälsa på en tjej. Fast det, ja det är exakt fem veckor dit idag så vad spännande. ja har du varit, har du varit i Norge? Eh, ja ja nä ja så fallet var när jag var gitt jag okay. är ju faktiskt eh, min farmor var från Norge så jag är ju ändå besläktad med norska Ja, ah, du, du har de generna här ja, Exakt, Vad tycker du? Vad tycker du om det norska språket? Ja, alltså Det påverkar på på på dialekt, för vissa dialekter Är skitjobb när de bara, jag vet inte. Alltså de går upp jättehögt med, Medan vissa Går upp över huvud taget, och de dialekterna Tycker jag faktiskt så Alltså jag älskar den norska för det. Alltså... det är gulligt ja exakt det är gärna det är alltså roligt det är inte som danskar så alltså. var jag liksom en röd röd rölpuls svit av ju liksom från där det är så liksom jäkla fin de låter inte så arga på något sätt Håll så alls alls Håll så alls alls alls alls Ah, jag tänkte upp för att jag skrattade <här> Vem är inte <under> det? Kristina <här> eh, har skett Och ljugit För jag har aldrig varit på Heishapen <här> mm. Inte i månaden heller för den delen. Men ändå, Christina. <här> en dag Kristina Då ska vi komma dit Ja ah, det är så jävla Det är så jävla skrin. alls Nu har du verkligen Ja. För skottan Hur har i kollat in på det? det, det, yeah. det <här> eh, ligger på golvet? Ja, men, gör du det? Eh, nej, jag bara undrar. Ja, just det, vad heter du, Eller så? där? så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller Det är så? Eller så? Eller på Eller Ja, just Det Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Eller så? Julia hade en sån här gåt-slash-skämtbok- som hon hittade hemma sig. Mm -hmm. Det var faktiskt rätt roligt. Hittar du några bra gåtar? Världen aldrig börjar- eller slutar. Tiden. Ja, det sa jag också, men det, det, det var inte det. Vad är det då? En cirkel. Den där var ju, inte, den var ju bara dålig. Vårt <laughs> <gård>, var vi mycket djupare. Liksom. Jag är vi bara tiden. Och bara, nej, cirkeln. <gård. <gård eh vad var det med att vi hade oh, nu glömde jag dem Fan, jag hatar alltså jag är säkert glömmer jag glömmer sådana saker hundra gånger om dagen här. Liksom. du mm. alltså jag har nu utvecklat en liten metod för att liksom att ja, du vet komma ihåg saker igen oj oj oj, ja, oj. så fort man merker man glömde så ska man du vet, gå bakåt i minnet liksom vad tänkte jag på innan jag tänkte på det här bla, bla, bla, bla. Yes. Sen funkar det ju inte alltid. Men... <laughs> jag, jag försöker tänka på mina svar. Så ska vi se om jag hittar gåtan. Mm -hmm. Det är det som är frågan. Nej. Jag kan inte heller. Jag har aldrig, aldrig riktigt någon gåtlösare som barn. Nej, jag har aldrig varit den här logiska tänkaren heller. Det vet inte jag vet inte heller. Där har vi någonting ensamt. Så då är jag jag tror jag alltså det känns som att vi är typ så här Ja eh, nah, men uh, jag tänkte jag tänkte faktiskt säga uh, Du var också ser version som Spotify va? ja. Uh, yeah. Visste du det också mm. gutt? Alltså det, det. det Ja, alltså dels med med alltså Ja. Yeah. Och sen med låtflöde, alltså, vad Du förstår inte mycket ny musik hittar de på senaste dagarna. Det... nej, det förstår jag inte. Nej, men du ska förklara för dig. Det kan nog inte göra det i för dig, men många... Mm, mycket. Så här mycket? Ja, fast lite mer. Så här? Om du lägger på, du lägger på så här mycket. Till... Så mycket? Så här mycket till så mycket. Oj. Plus, plus, plus så här också egentligen. Shit. Ja, mycket mm. musik Vad ska ja. alltså, jag öppnar ju inte så sån här längre. Nej, inte jag. Noms, alltså jag har bara gjort något sånt. Och så så den tunes wiki eller jag menar när man ska kolla upp texten och sånt när man, när man har lagt in alltså, den, är, den är bra när den funkar men alltså, ofta är det inte. Det är bara så att säga uh, we don't have lyrics to the song. Bara, Fuck you. Fuck you. Men det är bara för att du lyssnar på något konstig musik. Ja, men det är livet när jag säger att det eller liksom... så ocean musik. Liksom. Ja precis. Jag har något med i ett lite så här kaninhål av obskier eller indie musik. slut. Om du skulle mm. lyssna på någon låt så är Radical Face med Welcome Home så. Mm. Okej. Okay. Mm. Det är den låten som mig i 9 av Skit på. Det är veckans låttips. Just. Welcome home son med Radical Face. Sök på Spotify. Mycket bra lått. <laughs> det är ju, alltså man märker också när man lyssnar på, alltså, på Spotify-radion nu hur, hur liksom otroligt mycket musik de faktiskt har. Och då tänker man så här. För jag, jag känner så här: Jag har aldrig. Haft en sån här uppenbarelse nere på en låt som jag hörde The Charming Man of the Smiths och My Best Friend of. Uh... Mm. Sen dess har jag aldrig haft en sån här uppenbarelse att wow, jag måste lyssna på låten om och om och om igen. Om och om och om igen. Mm. Och jag och jag, jag, jag tänker lite på liksom vad det innebär. Jag tror liksom det är så här att musiken jag lyssnar på är ganska, alltså, är ganska generisk. Så här, och den, jag tror att den tangerar av de två på något sätt ganska väl och därför känns det inte det känns inte så att man blir överraskad av liksom, musik längre Nej, och, det... Det är sant. Mm, och jag tror att um, vet du vem Andres Locko är? Jag känner ni en namn? Han är en um, ja, musikjournalist han var vän med eller är vän med Chillinggänget och så där Ja, så Han körde på på Svenska Dagbladet. Mm. Och han sa ju något liknande som fick mig att tänka på det här. Det var ju att all musik idag är egentligen är så här retro på man sätt. Att den hänvisar bak till alltså, tidigare musik. Det finns ingen riktigt nyskapande genre längre. Nej. Håller du med om det? Och, liksom, um, och jag, alltså jag har ju tänkt på det här alltså, under väldigt många år. Liksom, alltså verkligen förundrats över... Hur, hur, de alltså hur människor fortfarande kan komma på så här nya låtar som du vet blir, hit och sånt där. För liksom, okej okay, vi ser till gitarren. Den har ju liksom eh, den, den har ju liksom ändliga, den har ju inte en, en oändlig kombination av noter. Det mm. finns bara sju så många akkord, det finns bara sju så många noter som du, du kan komma ner på det här sättet, låter bra. Ja, och det är därför jag inte förstår liksom hur det fortfarande kan finnas låtar som låter annorlunda de är lite annorlunda, men alltså som varierar från. Alltså, ja, vad? du förtrycker lite här. Du har ju ett, alltså, du har ju ett specifikt så här, antal noter och ackord ja. du kan göra. Men sen finns det ju ganska många olika kombinationer du kan sätta ihop av de här ackorden. Du kan jo. ha två stycken slag på ett ackord och så. Ja. Alltså, och jag förstår vad du menar Det här med att det, det bör ta slut Snart Men det finns nu enormt mycket Alltså oändligt, nästan oändligt Mycket olika Variationer på hur många gånger Du kör ett akord I ett med ett annat akord. Jo absolut, alltså, jag tror att kombinationerna som inte är bra är kanske, de, är, de lär också vara väldigt väldigt många Men samtidigt så finns det väldigt väldigt många låtar Alltså som ja, de gjort så jag menar, vid någon tidpunkt måste det vara så att, alltså, att man bara upprepar allting igen. Eller så är det bara så att man glömmer de allra äldsta låtarna. Ja, det är också sant. Men det kommer vi inte kunna göra på samma sätt, tror jag, alltså, i framtiden. I och med att allt det här är liksom så väl dokumenterat, menar jag. Ja, det är sant. Vad djupa vi är den här? Färg. Fan, nu börjar solen och ner. Nu är inte bra. Sol, vind och vatten du lät ljudet till delfi och dricka öl i solen men det lär inte det lägger inte hända med tanke på alla det är på ner en skulle jag höra. festet. ja den är tydligen inställd. Varför? Eh, de andra vill inte eller ja, nu ja, var ju mer liksom, att om vi skulle göra det så skulle vi få göra det imorgon. Uh, och så var så här, alla var nej men vi vet ju vad som kommer att hända liksom det kommer inte bli kul jag bara, Hej, det var ju ni som ville ha det från början men okej okay. yeah, ja your <laughs> problem det nu vet jag. Ja. Mm. Åh oh, vet vad jag. Kom på jag kolla igenom mitt sken här. <laughs> nej. Fan, vad inte... inte. du skulle också till här uh... Fästen i vad det var med öppenbar. Ja. Yeah. Mm. Fan visste är den 21? Ja. Yeah. Fan det är samma dag som någon utgång. Fast det är på syskånd och tjej så jag var lite dit. jag ska fan till öppenbar istället. Gör ja, det är fan öppenbar. Du kan ju dricka hur mycket fan du vill. Problemet blir hur man ska ta sig hem. Men, ja men vi kan inte gå hem från vi Det kan jag faktiskt. Jag jobbar ju inte så långt ifrån. Alls faktiskt. Fan, då skulle ju vara varit i Dägerberg. Jag har ju varit men, men Tänker du söndagslöv nu? Kanske. Skeppaslöv ligger ju vid väg typ. Ja. Uh, men det... du, kan ju, du kan ju sova som helst. Uh, det gäller ganska nära. Uh. <laughs> Förhållandevis. Ja men du, det är ju ändå ett par mil. Ja. Uh. Nej, vad var det du hade gjort med moppen någon gång? Vad var det han hade gått sönder, så hade du gått hem? Ja, det eh, var inte så att det hade gått sönder. Det var så att vi hade varit i... Vi hade, vi hade åkt moped från... Eh, till Åhus. Och för er som inte vet... Vad, vad kan det vara? Två mil kanske? Ja, något sånt. Om ens det... Vi hade åkt dit och fjantat oss och åkt omkring som några jävla... Äcklig... liksom så här. Och åkt omkring där och käkt ett och så här. Eh, och sen skulle vi åka hem då. Och så skulle jag åka... Ja... Vi har ja, blir vid Evra. Det blir lite liten omväg Men nu ska jag åka dit. För det var liksom. Det är en fin omgivning som är. Ehm, och. Det slutar med att jag åkte själv på den här vägen. Jag kunde inte ihåg varför Men det slutade i alla fall med att jag åkte själv på den här vägen. Och sen så såg jag till min fasa att min simtanke var tom. Och det här var ju fortfarande minst en mil hemifrån. Så på den Läckte kanske. 3-4 kilometer. Mm. Mm. Och Då var jag i Vitrömland och då fick jag, till min stora skam, knuffa min moped i sex kilometer genom x antal byar. Jag kan man tänka mig liksom att de stod där på varandra med en kopp kaffe bara skakade på huvudet. Liksom. Och såg roffa. Liksom. <håh> han vet inte vad han håller på med. Nej, man ska ju åka på det. Man ska inte knuffa på. <håh> Stadsbo, liksom. Oh. Oh, ja, verkligen. Så. Ja det är väl kul att jag ger dem lite nytt i livet eller något <laughs> Ja, mm. ja då lyckas I yeah. vår hemsida Vad heter den Den heter så Nej sammysamre.wordpress.com <laughs> Vad heter vår twitter Så mycket samre Och vad heter Vår e-mail så mycket som är Så du tycker jag att ni som lyssnar på detta ska höra av er. Skicka in någonting vi kan prata om. Sluta ja. åt. några skämt möjligtvis. Ja. Eh. Var lite mer aktiv. Du Du vet på Facebook-sidan där vi överta 21 likes just nu. Gå woop. På, på, på. Precis under det så står det 15 prata om detta Vad fan innebär det? För man kan inte riktigt klicka på den siffran Så det kan liksom, betyda vad som helst Ja, jag vet inte alls vad det handlar om Precis, Det då, Är det liksom att folk skriver så mycket Alltså, sen för jag Har inte sett någon som har skrivit det? Det kan mm. du ju vara ja, Nej, jag vet faktiskt liksom. inte Om någon vet skrivet, liksom. Så skriver det in då ja. För nu är avsnitt 2 Eller avsnitt 3 Episod 2 <skratt> <skratt> Till ände. Jag och lyckas hälsa en god fortsättning. Hoppas ni har ett bra 2012 och fortsätter att lyssna på oss. Ha det bra. Ciao. <skratt>